Kemim nderin tju prezantojm këtë material që është përgatitur në studion Zori Islam, me shpresë se do të ndikojë në ngritjen e vetëdijes fetare, moralit dhe nëse do Allah subhanahu wa taala vë ditë shkak për përfitimin e kënaqësisë së Tij. Rabbuna Allah, Rabbuna Allah, Rabbuna Allah. Rabbuna Allah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله رب العالمين ولمارين تطال الله رب العالمين قرناريت بوتراو اذوتي بوتراو الله اكبر يا ايها الناس يا ايها ربكم الذي خلقكم. اعبدوا. اعبدوا ربكم الذي خلقكم او يونيار اذرانا الله سبحانه وتعالى اذرانا كريوسين ايو اتسلوا ققريب اعبدوا اذرانا الله ترى التوهيد ولهيه فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ إِذْ اسْتَأْنَتَ يَتَرَ الَّذِي خَلَقَهُ زَلَمِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَشَكَوْا كَيْفَ يَعْلَمُ أَدْرِي اللَّهُ وَشَكَّاءَ يَشْتَزِنُكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَمَا قَدْ فَعَلَ دِيَ انه لا اله الا الله ديس نوقهيني نوقو تذرو ارتيتر طباش الله ثم ريت اوذري يد الله انه لا اله الا هو والملائكه واولوا العلم قائما بالقسط La ilaha illahu al azizu al hakim Emra, Allahu ka emra të ti Dhe cici të ti të bukura Të cilët i kam përmendën Në koran dhe në sunnet Në i besojnë ato Ashtu si që ka përshkujt Allahu vetës të ti Duke mos e përgjasu me kryesat tjera Qa se fatë Allah Ka në të rusënuhum بيغامبارات يثن كوبو يوجيت تشورو تام اك بالله شكن انا الله القدشا لي فاطر السماوات والارض كل شيء يرضي توكس اخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم فصفت اله مع الله اقا في نيتير تتر تلميتن ادوريم برات الله دين فون بيتشه موهوسه Ta'ala Allahu amma yushrikun sawfa Allahu illa min ayatihi fa-shkuru wa-l-hamd mishrikun alif lam mim Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum basata Allahu la ilaha illa huwa Allahu asti'dhatu bi ismi maratan adhurimi nukopu vesti tjetr al-hayyul qayyum أشتي جو سلسي اطي سايش ايجالو نوبدس طفلم القيوم ذا مبا شذ جون ذا وات فونا قل لله مالمك الملك تؤتي الملك من تشا قل اللهم مالك الملك ثوي الله اش مالك قران في سنديما تؤتي الملك من تشا اشاء وتعز من تشاء وتهن من تشاء بيدكن القيم انك على كرسي قديم شاقَت نفسي بنور من فؤادي حين ما راكت يا رب العباد ليجراتا دا سريالي روغا ادريت اليجيرون هوجا اندروار شكري عليو انما ربك يا رب العباد في <كتصفيق> شراقتنا نفسي بنور من فؤادي انما ربك يا رب العباد ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا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 Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. الله يجزاك خير. Vazdojmë sot me dersën e tretë, që do të thotë java e tretë në leminë e aqidas. Ne kemi studiuar gjuna dersën e parë se lemia e aqidas mirret me disa tema, temat e para të, të cilat i përfshijnë kjo lemi e aqidas janë kushtet e besimit dhe në santa filojmë me kushtën e par e kushti i par është besimin e Allahun subhanahu wa ta'ala kur thejmë besimin e Allahun subhanahu wa ta'ala dojmë të flasim mën dhe tajë se që fardën të atë kja me besu në Allahun subhanahu wa ta'ala dhe si dohë të besohet në Allahun subhanahu wa ta'ala fjala Bësojmë në Allahun subhanu wa ta'ala Nëltat Bësash Sa Allahu është zët i të dëgjaj Zët i të dëgjaj Pranar i të dëgjaj Krijus i të dëgjaj Furnizus i të gjitha kriji Aje është i cilin gjall Dhe aje është i cili I fdes Më argoment Gafjala Allahun subhanu wa ta'ala الحمد لله رب العالمين. فلامدريمي ابو لوداتات اي تاكوين اللهوت زوتيت ابو برناريت تجيت ا بوتراو. ناثات بسوشن كيت مونيت س اللهو از زوت اي تجيت ا بوتراو. تت الله كل ثوياتي محمد عليه السلام. كل من يرزقكم من السماوات والارض كش يفرنزان juën nga qëtë dhe toka përgjë gjëthuj Allahu në tatë besësh në Allahun se ajo është furnizus nga qëllë i furnizan gjitha kërjesat në tokë Wallahu juhji wa jumitu Allahu është i cilin njall je pjet wa jumitu edhe vdes mër shpirtat Wallahu bima ta'amalu në basir dhe Allahu pra të vej, pra të cilat ju dhe prani aj isha Nëse besosh në Allahu, se Allahu është ai i cili ia jep dhe Allahu është ai i cili merr shpirtrat. Allahu është ai i cili don të thotë bjen do bin dhe Allahu është ai i cili e sjell domen. Popoti nuk ndon të bën një keqçe vetëm se me lehen Allahu subhanu te ala as ndodnë ndonjë e mirë vetëm se me lehen Allahu subhanu te ala. Do të këtë moni do të beson Allahu subhanu te ala. Wa khalaqa kull shay'in taqaddara hu taqdiran. Ai ka kriju çdo gjë, të besosh Se Allahu ka kriju gjda gjë Të, të qdira, ka Qdajaja, që dërëhu të që dira Dhe e ka përcaktua Gjda gjë ajo që ju duhet Ka qenë preciz në të krijimin Gjda gjë e ka përcaktu dhe e ka caktu Përveç kësajna Dëbësash Se vetëm Allahu Meritan adhurimin dhe askusht tjetër Të gjithë allojet e ibadetit Ju drejtohen Allahu subhanu wa ta'la Dhe askusht tjetër ka dhëtët ibadet tjala ibadet dhëtët si qëtët ibnotejmia, rahim Allah ismun gjamië është fjallë për mbledhësë për mbledhësë shumë kumëtima min kowlin au fiallin në më thënë qofë nga fjallë apo vepra ju hibbuhu Allahu e jarda e dan Allahu dhe është t'iknau qëll Allahu me ta në thënë kjo është ibadet gjda fjallë apo vepra cëllën Allahu e dëshiran që ti kushtohet të ti dhe askuj tjetër këtë lëj ibadeti dhush tja kushtesh vetëm Allahu dhe askuj tjetër në tëtë besash se ibadetin e maritan që përkushtohet vetëm Allahu të subhanu wa ta'ala Allahu tëtë fa'lem dhja anëhu la ilaha illa Allah dhja se nukka hini nukka të adhuruar tjetër për dheqë Allahu të maritan adhurimin wasta këtë fyrë li dhambik dhe të Muhammed kërka falje për mëkatët tua pasë të thëtë a ilahun më Allah a ka hyni tjetër të dhuruar tjetër i cili më rritar a dhurimin përveç Allahot dhjen form pëjtëse më husë ta alë Allahu amma ju shrikun qoftë Allahu ilartë nga aja që ka i përshkruin më shrik përveç kësajna dë besëshë se Allahu ka emrat dhe cilësit e veta Për çilat i ka përmend Allahu në Kur'an ose pejgamberi sallallahu alaihi wasallam sullet, dhe ti ta çush Allahun me ato emra, ta murtosh me ato emra, dhe ti apostruj ato cilësi të bukura, të larta dhe besosh në ato. Allahu subhanahu wa taala faq, "Wa lillahi al-asmaul husna fad'uhu biha." Dhe Allahu ka emrat e ti të bukur, luteni Allahun me ato emra. Pasota Allahu la ilaha illa hu Allahu është aj i vetmi që më ritanë adhurimin nuk ka adhurus tjetë përveç Allahut që adhurohet uni tjetë përveç Allahut lehu l-asma u l-husna ajka emrat e ti të bukur pashtë të tëtë Allah subhanu wa tëla ejjen ma të dhu fe lehu l-asma u l-husna me cilin dhe emrat ju kthejhesh Allahut dhe të lëtsh atajnë emrat Allahut dë bukur dotë kjo është në këto tre kushte të tre radhitë të tre cilat i bënam në të mënyrë do të besosh në Allahun subhanuhu teal. Etë di atar e kanë do në disa pjesë dhe kanë shpjeguar më tej, por me kusht që sa plus pas besimit në Allahun subhanuhu teal emra dhe cilësitë ti, e tij, do të takesh një tjetër rregull parasisht e cila bazohet në ajetën e Fjalës së Allahut, lejse kemit lihi şey un ve vë hu's semiul basir dhe Allahut nuk i përnjën asë qa, asë Allahus i përnjën asë kujtë. Pohu e Semiol Basir edha i të dëgjën të dëgjën të dëgjën dhe shëhët të dëgjën. Nga kjo, apo nga këto ajete të cilët i ledzum në mënyrën e të besuarit në Allahun subhanu wa ta'la në bëha të qartë menjeher fjallët e djetarëve në shpjegimin asajn të cilën e nashpëshef për mejndim aje ës Dhe të të që si me një shmëru Allahun subhanu atara Dhe në qka duhet na, na me një shmëru Allahun subhanu atara E ulemat i ka nda në tre pjesë Tre lojt të uhidin Kurë thojmë nëse ulemat e ka nda të uhidin tre lojt Në tre pjesë Kemi përqëllëm se si cila pjesë është përcu se pjesës tjetër Dhe s'ka mund si njeri ju me kanë besimtar nëse E kanë një pjesë Në dhe nëse beson me pjesën e partët Cile ne e përmendëm dhe ajetet Allahu është i cilin në gjallë kër jesat dhe Allahu subhanu e cilin dhe desë dhe të tjep shpirë dhe është që i mërë shpirëtat dhe Allahu subhanu e cilin e si jellë dobinë dhe si jellë daminë pastaj nuk beson në pjesën tjetër në emrat të ti dhe cilësit të ti të bukura dhe nuk beson se vetëm Allahu mëritan adhurimin mëndon se këtë dikush tjetër ndë një loj adhurimi e mëritan përveç Allahu subhanu e cilin ti nuk je besimtar, nukje besimtar. Ndonthat kur thot opinioni e ka te wahid rububia, nje zhmeshoran Allahun në rububiyat, se ne do ta shpjegojmë çka do të thotë kjo, nuk do të thotë se ai është besimtar. Për tjetër do të më pas të tri këtë lloje, këto tre lloje komplet që njeriu të jetë besimtar. Që njeriu të jetë besimtar. Dhe këto këto tre lloje e përbojnë fjalën monoteizëm teuhid. Teuhid. Çka lidha me këtyre tre llojet teuhidet? Do të thotë tre llojet teuhidet janë teuhidur rububia Ndon të, të flet për llojin e parë të cilën na folën tshyshmë beson në Allahun, ajo është besosh në Allahun se ai është krijuesi, ai është i cili ngjall dhe vdes, ai është i furnizuesi, ai është i cili asheel do bin the domin. Ndon të, të kjo është tauhid rububia. Pastaj vjen tauhid uluhia, se vetëm ai meriton adhurimin. S'ka hynjë tjetër përveç Allahut, vetëm ai emeriton adhurimin dhe nuk lejohet të bëhet adhurim ti kushtohet ndonjë lloj ibadeti tjetër kujt përveç Allahut subhanahu wa taala dhe lojë tjetër kësa i wassifat, të uhid uluhije dhe e treta të uhidul esma i wasifat që do të tëtë një shmërija a Allahu ta një shmërash Allahun subhanu wa talan emra dhe cilësit e ti emra Allahu ka emra të ti dhe cilësit e ti të bukura të cilët i kam përmendë në Kur'an dhe në sunnet në i besoj në to ashtu si që ka përshkujt Allahu vetës e ti duke mos e përgjasu me kryes atjera në dhe kjo është tawhid, të uhid al esma was Të uhidin, besimin, në tëtë të komplet, të uhidin, nësi i pletson njëri u këta trija, aje person është besimtar. E qëfar është lidhja me s'kyre tre lojevë të uhidit? Qëta trija, njën të lidhra njëna me tjetëra. Nuk është në regullë me mendu dhe këshë se ka mësi ta ketë njënin të uhid, po asë të një lojt të uhidit? E tjetë dy tjera të më stiket A i cilin njona nga kjo i mungon Pa tjetër i mungon njëshka nga të dyja Pa tjetër Andaj më shrikt Kanë pas pjesë të uhidit rrububie Për zdo në të të që kanë pas Komplet të uhid rrububie Nga se si kur ta këshin pas të uhid rrububie Mirë ta këshin kuptu Pa tjetër i shdo është besojnë në dyloj e tjera Të uhidul esma i wasifat Edhe të uhidul uluhijeti Mi pa ju ka mungu kë e para kanë prishën të uhidin uluhia dhe të uhidin esma vësifat. Të uhidin uluhia, në të, të uhidi se vetëm Allahot i takon adhurimi, përmbën të uhidin rububia, se që shpjegum në maherët që fërdër të të uhidin rububia, ndërsa a e cili beson të uhidin rububia, pa tjetër në Kur'an të uhidin rububia vjen hyrje në të uhidin uluhia, توحيد فى توحيد ألوهية أشترزلطات رزلطات اي توحيد الربوبية نسا قاني ريو توحيد الربوبية رائدل فات يترى رزلطات تيباس أصانا توحيد ألوهية شدون طب مشركة مكة سنوكة قن باس توحيد الربوبية رائدل انضاي اس كان رزلطو ماتوحيد ألوهية رداء جيمس الله سبحانه وتعالى توحيد الربوبية e banheere in tawheed al-uluhiyya Allah hukod ya ayuhel nas iqbudu iqbudu rabbakum al-lazhi khalqakum o yun yers adurana Allahum subhanahu wa ta'ala zotin ayyuj adurana kriusin ayyuj it's il yukakriyuj iqbudu adurana Allahum tawheed al-uluhiyya ثبت معطى ما اذرو ذا اسكانتيتر الذي خلقكم اتسيلو ككريو يو ذا شككون pseu ma اذرو الله الشخص عايش تيليوكاكريو ندرسوا المشرك تمكس كان باسوسه الله اشكريوس ولا ان سالتهم من خلق السماوات والارض لا يقولون الله نسيكيت كوشكاكريو تيته ذا توكن كيشين ما كان اللهو Mbi popraf nuk e adhurojnë vetëm Allahun, por i bëjnë adhurojmë uh, tjetër kujt përveç Allahut. Se don ta tauhidir rububiyet i nuk ka çim rregull, se sikur kishte në rregull, pa tjetër i kishin kushtuar ibadeten vetëm Allahut subhanuhu teala. Mbi po ata e kanë prishin disa çështje tauhidin rububie, nuk ka çim i pastër tauhidin rububie, nëse emsa Allahu subhanahu krijuesi dhe çdo gjë që vjen nga Allahu, andaj edhe ibadeth, kështa pas mundsi që vetëm Allahu të bëni ibadet, andaj kan bëj ibadete tjetër kujt përveç Allahut. الله سبحانه وتعالى يا الناس عبدوا ربكم الذي خلقكم واتقوه ولا عباد الا الله واتقوه. بس اذا الله هو اشتريوسي يو نسيبسون تي سي هي مياكتا اثر الله نضريه. كيو هي ريزلتاتي كسايوست تي ما ادرو الله سبحانه وتعالى. باستاي قال الله سبحانه وتعالى ا من خلق السماوات والارض ashti njëta e cili ka krijuar çjetën e tokën. O anzel lakum minas samai ma'a fa ambatna bihi hadaika dhaat bahjin. Dhe kemi zbrit nga qielli uji dhe nga ajo kemi bërë që dalin kopës të bukura, lulëzojnë. Ma kanen lakum atum bitu shajaraha. Yuskani pas munsi me bpemon që të rritet. Ej lahun ma Allah. Aqati li ti etaqat Allahut. Allahu qyt në fort Në me thonë më husë Filimi a jetit Si stama hara se të uhidë rububija është hyrjen të uhidë uluhija Allah në këtë muniri bjen edhe a jetet Spari i vjen, i pyjt njerëzit në ta që ka besojnë Ju për besojnë se Allah është kryu si qeva Edhe i tokës Dhe sa i elshën shihun Kështu kanë besu edhe mushrik Dhe sa i banë që të bin Kopshtet, të bin pen Të rriten Qatër hynë i tjetër përveç Allah A durani Belhum kaumën i adilun Vërtejtë ata janë popëll Se let i shëqrojnë Allahot në adhurim Në dhe të uhidin rububia është të hyrën të uhidin uluhia Nëse e kuptën këtë pasër njëri ju Pa tjetër e ka besimin dhe adhurimin Në Allahon subhanu wa ta Dhe vetëm atia kushtën adhurimin Gjithashtu Një shmërija Allahot Në emrat dhe cilsit e ti Përmban Besimin të uhidin uluhia Një shmëri në Allahot një badet. Edhe obligan të uhidun uluhijeti që besash, apo të dëtyran të besash në emra dhe cilësi të Allahot të bukru. Andaj Allah subhanu wa tala që të dy këtë Allahe të uhidit i përmenë bashkarisht. Thetë la ilaha illahu nuk ka hini, nuk ka të dhruar tjetë përveç ati. Allahot. Arrahmanur Rahim. Më shirusi gjithë më shershen. Allahot në radhë flet një herë Allahu se vetëm ai është El-Melik El-Malik El-Azim. Më në herë pjesa e dytë e jetës, flet se Allahu ka emrat e tij të bukur, radhë-cilësit, El-Muriditi, se është El-Rahman dhe El-Muriditi El-Rahim. Cilësia e tij mshirues. Ço të dija vin bashkë. Nëse beson se Allahu është ai i cili për të çimin mshirë e tij, vetëm ai, mshirën e tij, s'ka dikush i cili krahasohet me ta, s'ka mundësi të përngjan dikush atin mshirën e tij. Sa e është emra të i tijen rahman edhe rahim Të e desa vetëm dhe aje Duhët mi takua Mi u përkështua adhurime Të se dhen Elipa Allahum nga njeriu Pasë të tëtë Allahu la ilaha illahu Allahu është i vetëmi I cili maritan adhurimin Nuk ka përveçti i tjetër Elhajju, Elkayum është i gjallë Cilësi E ti sa e është i gjallë Nubdes, i pa fëllim Elkayum dhe mbanë gjdo gjanë dhe vetë që nërën gjdo gjanë është ndorën e ti nëse besënë ti këtë cilsi në Allahot sa i është i gjallë pa fillim dhe pa mbarim dhe se gjdo gjanë është ndorën e ti nga kryesat kime besu së vetëm a e mëritan adhurimin andajt e mëra dhe cilsi të Allahot për mbajnë edhe të uhidin uluhijë Allahu la ilaha illahu Allahu është i vetëmi i cili mëritan adhurimin nuk ka tjetë të përveçti له الاسماء الحسنى اي قايمره قا تتبوك اي قايمره قا تتبوك كبر مين توحيد الاولوهيه وتوحيد الاسماء والصفات اي مره تتبوك را تصلش نس نوك بهسم نمره تتبوك اللهوت سكو موسيت بسش ن توحيد الاولوهيه سكو موسيت بسش ن توحيد الاولوهيه قال الله سبحانه وتعالى قا وقال لله الاسماء الحسنى الله قايمره قا تتبوك të dëruhu biha dhe lutën e atëma atë emrah, wa dheru lëdhine ju lëhidhune fi esmai, lëni atët të, të cëllët i përgënjështrojnë, largohuni nga atët të, të cëllët i përgënjështrojnë emrat a Allahut të bukur, se ju gjëzohu nga ma kanu i amelun, ndot që përblehen për atët qënë të vepru. Dhe të të të cilësid, Allahut, tana, asaj, për të të rrububie, të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Se thamë se të uhidul esmai O sifat përmban të uhidul uluhia Si që përmban të uhidul uluhia Dhe të uhidul rububia Nëse te nuk beson se Allah Për të cilësia ti ashtë kërime Që ishko musiti me beson Të uhidul rububia Se Allah ka kërju gjithë gjithë janë Nëse te nuk beson Së prej të cilësive të Allah Së aja është i cili maritan Adhurimin Dhe kërkan nga njeri ju Adhurimin që shko mësitë, që ata të adhurash. Nëndat, njerëzit të gjith, ata që kanë të dan nga rruga të të uxidit, kanë dan nga besimi, që të gjith, kanë dhevijun të uxidun esma i wasifat dhe besime nga emra të cilësita Allahot, për mbler dy të uxidat, dy lojët e para të uxidit rrububia dhe të uxidin uluhia. Ndaj na fillojnë, fëllëm ishtë me të uxid rrububia. Mojnë e par të uxidit, që një pjesë të sajtë, pjesë sërështë e kanë besu edhe mushriktë e mekkës, edhe sotë, pjesë sërështë shumica njërëzëtë të selë tjetojnë këtë botë besojnë në ta, mi po, bojnë shirkë nga se të uhidi probobija nuk është të pasrën ta ta, nuk besojnë ashtë të që gjithë danë Allahu, andë dhe jëgjën i bojnë shirkë Allahu të të uhidë të tjera, mi po pjesë sërështë në këtë të uhidë, shumica njërë الفيالة التوحيد كوريجين في ترشكرون في الفيالة نجونا رابة وحدة أصيلا دطل إبتهم وحدة إبتهم فطل الله عن القرآن دو كتنا ترغوه في مشركة مكة قرى في نغم بيري صلى الله عليه وسلم ارضم بسم باسر قالوا أجئتنا لنعبد الله وحدة a edhe ta bëjmë ibadet Allahun wahda, wahda, kya, e vetëm, çdo kuptimi wahda den thot fjalë e vetëm. Optimi fjalës wahda betat ewatam, den doqë ka murimin e fjalat tauhid që na e përmendim. Posto fjalë Allahut, falamma rau basana kur mushrikt kur kufar e pan dënimin e Allah subhanahu wa taala than, qalu amanna billahi wahda, baso anna Allahun e vetëm wahda. ذن فياء واحد اشترجينا فياء بس واحد اِتْزَادَتْ نْيَا الله سبحانه وتعالى رب وإلهكم إله واحد ذا هينيا يو ابو زوتي يو اي تش دو هات يو اوبليغوت اضوريمي ومتاتي اش نْيَا واحد لا اله الا هو نو كو يوني تيتر فراتاتي الرحمن الرحيم اِتْزَادَتْ مَشْرُوس اِتْزَادَتْ مَشْر واستهدى الله سبحانه وتعالى وما امروا الا ليعبدوا اله واحد لا اله الا هو نو كان عذرو پر تيترسن پر وست تا بون عبادت وتم الله وتم واحد لا اله الا هو چنكو هي ني تيتر پر وست تي نخطك الا توحيد کوت قتھویم të dimë se originën e ka nga fjala wahada që dhe të të të i vetëm ose nja nga kjo rrida e fjala wahed e qëfar dhe të të të të fjala rububija fjala rububija nga se nasë që shë thamë dhe të të të të të të vëthëm përket laj të vëhidit njëher njën njën njën dhe të të imarëm që të këptojmë gjënë se shëtë besimin Allahun subhanu wa ta' që të të të të të të të të të të të të të e ka rëgjinën nga tre shkronja para bë mesukon edhe bëja tjetër e fundit në vakarit dhe e para shkrihet në dyton dhe bëhet me shedde që të ngohet andaj tuhet rab në të tëtë fjala rububije ka rëgjinën për fjale së rab e qëkër dhe të tëtë fjala rab thuhet në gjua rabë rabb walada e ka edukua fëminë e tij do të thot edukim prej fjalës edukim ka fjala im rabb natat ai theli rabb walada e ka eduku fëminë e tij është kujdes për ta edhe është e ka përmirësua ta do të thotë kjo fjalë fjala rabb e ka origjinën nga kjo dhe me këto kuptim Fjalë rab ka, inshallah ta Allah subhanahu wa taala inna rabbakumullah vërtet zoti juaj është Allah, alladhi khalaqa as-samawati, inshallah rabb, kleta tashti ajeti që vazhdon e shpjegon me një fjalë që do të thonë rab çka bën kjo fjalë rab çka ne çfarë do në alladhi khalaqa as-samawati wal ard ka kriu ti vetëkon fi sittati ayami por 6 ditë, thumma stava ala al-arsh pastaj është ngrit mbi arsh, yush liyla an-nahare yathbuhu hasisa ذا عند رن ناطو نذ ديتن ناطو نهم فهم انديك ديتن ود ديت ناط امبولان والشمس والقمر ذا ديلين ذا هانن والنخومه ذا ييت مسخرات بامري ين دورون اتي اي kujdeset per ta الا له الخلق والامر اتي تا كون krijimi dhe urdhri تبارك الله رب العالمين شوف الى ضرور ا ما ضرور زوتي اي بوتراو ناطو kujdestari i botrava Këtë këptim e kjo fjala rabb, ku i destar, ku i deset, për ketë këta. Gjëtë ashtu, fjala rabb, ka këptim tjetër, që dhe të thot, pranar, i zoti i diçkahet. Dhe të rabbë shëjnë, rabbu shëjnë, kur të u njërra rabbu shëjnë, në me thonë zoti i zoti i diçkahet, së so, kur me thonë zoti i shpijës, asë zoti i diçkahet, pranar i diçkahet. Andë fjala rabb, ما قد قبتم قارن سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين فلم دريني متقن الله رب العالمين برا نارت بوترا ازوت بوترا بعد قل اللهم مالك الملك ثوي الله أشت مالك برا نار اصنديمت ما قد قبتم bi rabbin nasi, surat nas, në pranarin e njerëzve, i zoti i njerëzve. Rabbin lë arshil adhim, pranari i arshit të madhë. Nënë thot, me këto dikuptime, me fjallën kujdestar dhe i zoti dhe pranar, vjen fjalla rabbë, kur të përmenat. Kur të thuhet fjalla Rab, rabbë, në fej, në dinin ton, fjalla rabbë, dhe nuk është përmenjën dhe në formë të shqua, thuhet dhe zotë, pa tjetër dohët më ju bashkan gjit fjala tjetër që e banë në zotit qka hedhë këtë thamë në zot dohët me caktu zotit kuid kër kam përshëllëm se njoni në zotit një shpijet do të me thonë zotit i shpijes kënë gju, kënë islam lejohet me thonë zotit i shpijes i zotit i kerët i zotit i devës kanë thonë në këtë mëni zotit i qabes Allah subhanu atanë Në thëtë, këtë përmendet fjale Allahot, në formë jetë shqua Do të mja pashkanë gjitë fjale Me të regu se zoti qkajtë është Dhe lejohet thuhet edhe për njerëzit Një për në formë në shquar E cila vjen me elifin Dhe lamin, er rabbu Kënë nuk gudzant thuhet Për askend përvesë se për Allahot Nuk lejohet thuhet Për diken që kërë është Zoti Në formë shquar Er rabbu, kënë nuk lejohet Thuhet vetëm se për Allahun Azza wa gjen Në të të kuptimi I për gjithë shëmë I të ujhid rrububie është Dëbëseshë tjesh bindje të prer Se Allah subhanu wa tala është i vetëmi Indar me cilësi lë kryimit Vetëm është a i kryus Në më tanë kryus i kryesaj Pranar i tyra A i pësë danë është i zoti gjitha kryesaj Në të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të dhe sa aj është kujdestar i gjitha kryesada dhe janë gjdo gjanë në kujdesin e tina në këtë më një këtë thërmë të uhidrë rububie të besasht dhe ta të kërkojmë nga te të besasht në këtë me njërë Allahun së farot se Allahu ka cilsin e kryimit aj është kryusi të gjitha kryesada dhe pronari i tyra dhe aj është kujdestar i të gjitha kryesada dhe gjdo gjanë është në kujdesin e ti kjo është besasht të në më thonë pjesët të uhidit, me të cilën nukke, mundësit jesh besimtar nëse e ke vetëm këta, pati e të rdojsh të bashkan gjidish, edhe pjesë tjera të cilët në dhëtët flasim ma vën rrafa sajna. Në thotët, kjo është të uhid rrububië. Në flasim, në kida dhe të shpegoj, në kiden e pasuk zvetë sunnetit, ahlu sunna wal gjemaë. Dhe kemi shpegu kuptimin e fjales, ahli sunna wal gjemaë. Si argumentohen, nga se edhe në argumentimin sa Allahu është, është zoti, kriusi, furnizusi i si ka furnizus dhe gjallës dhe vdekës që je pjetë dhe vdekja më njërën argumentimit ehli sulleti dalohet prej sehteve tjera dhe fraksionëve tjera në disa argument e bazohen kër argumentojnë eksistimin a Allahu subhanu e ta e para është e shërë ajo që ka zbritë Allahu subhanahu wa taala dhe kjo ashruga e pejgamberëve pejgambert argumentohen para popujve vet me atë që ka zbritë Allahu se Allahu ekziston ato rruga e pasusëve të sunetit dhe e pasusëve të pejgamberëve dhe pasusëve të pejgamberëve asçi ata nfirjet tauhidet kur thrasin njerëzit në tauhid për argumentimin se Allahu ekziston argumentohen me fjalta e Allahut subhanahu wa taala me sherr me lijënë Allahot subhanu wa ta'la. Allahot subhanu wa ta'la të atë, e juhën nas, ubudu rabbëkom, në no, të atë, bënë ibadet Allahot subhanu wa ta'la, së argumentojsh, më argumente të Allahot, më atë që e ka zbritë Allahot, dhe më atë që e ka kërihu Allahot, kjo është rruga, e për nga më bërra. A dhurane Allahot zotën e juj, allëdhi khalakakum, shë qënë Allahot që shë argumentojhet, së Allahot, maritan adurimin në këtë mënyrë që argumentuoja pejgamber, në të tjetër filozofësh të thirrre dhe të kan por më e thirr, besuan Allahun dhe në ekzistimin e Allahut, të thatë kjo është rruga pejgambera. I thuaj aduraja Allahun. Sa sa është i cili ka kriju ju. Alladhi khalaqa kum min tilli ka kriju ju, walladhina min qablikum, eda ta tëcet ka çën para ju. La'alakum tatakun, ndashta do të friksoheni. Alladhi ja'ala lakum al-ardha firasha, ayteli abonetoku huwa shtrat. Was-samaa'a binaa'a wa tsheellen ya buni kulm wa anzala minas-samaa'i maa'a edhe nga qielli ishtoj shihun fa akhraj bihi minath-thamarati rizqan lakum danziirri nga toka fryte ushim per ju thot tan me cilin agumentohet pejgamber me argumente te cilat i ka lan Allahu natyrisht në rizom argumentohen pejgamber se Allahu ekziston dhe se ati i takon adhurimin dhe ajbati ibadet das kus tjetër dot jës rruga e pasues vet sunete قال الله ألا له الخلق والأمر أتي تكون كريمي ذا أوردري تبارك الله رب العالمين ومع ذلك قال الله زوتي بوتر له فأسوة الله قالت رسلهم أخبرت إثان بوبو إذا جاءت أفي الله شك أنا الله البدشان فاتر السماوات والأرض كريوسي شيء ذا يتوكس فاتر السماوات والأرض كتمنية Argumentation Për nga më dërë Qështë e përshkru në Allahu subhanu wa ta'la Dhe në këtë mënir I takon Muslimarit më argumentu para njerëzëve të se në të mëhojnë Existimin e Allahu dhe nuk dojnë të ibojnë ibadet Këtë mënir Argumentohen pasu se sunetet Sa Allahu është krius E jakujtojmë ati vetmira ta Allahu Dhe atë që ka kriu Allahu Atë që ka dhën Allahu Kretë këto janë argument Sa Allahu Existan Këtë ibnë tëjmija atashtë O leysa yassihu bil adhan shay'un idhahtaja an-naharu ila ad-dalil. Naresh asjono koshte sakt, nase ko nevoj per ditën mi tregu se është ditë. Nase ko nevoj dikujt mi tregu kur del dita, dielli ka dal, atë është bë ditë. Mi tregu dikujt se kjo është ditë, atë s'ka për atë person diçka që është sakt vetë tij. Ngase ketë këtë krijesa, nëse për një njeri nuk dëshmojnë se Allah ekziston, Skemo ati përsoni qëka mi të regu Skemo Qëka ti shpegojsh Allah subhanu wa ta të Kullun lehu kanitun Gjdo gja Allahut jeshtë nështru Gjdo gja Allahut jeshtë nështru Gjdo gja ka nevoj për Allahun subhanu wa ta Nënë thët E ka ba Allah u ardhërin Pies e pandar E kriesave tjera Pies e pandar e krijesa vetira. Siç është pasuria në Allahun subhanuhu teala, e cilat nuk ndohat nga Allah. Jo se Allahu ka qenë i varf, pastaj është bë i pasur. Kur thuhet Allah është i pasur, do të thotë gjithmonë ka qenë i pasur, asnjëherë s'ka qenë i varf. Dërsa ni riu kur thuhet është i varf, jo se çn doniherë ka qenë i pasur, gjithmonë edhe i është kriju i varf. Dhe as i varf. Kullu lahu qalitun kreta Allahu janë i varf. Kaq janë në shtrum Allah subhanuhu te. Këjtë kanë nevojë për Allahun subhanu wa ta. Ra. A ka dikush që s'ka nevojë për Allahun subhanu wa ta? Këjtë kanë nevojë për Allahun subhanu wa ta. Ra. Në thotë, kjo fletë, për krejimin Allahun subhanu wa ta. Ra. Për krej e se Allahu existan, pasi që kur ka njëri ju nevojë për dikhen. Dhe gjithmon, a i verbre, ka nevojë dikush me ndihmu e me adhanë sëjtë. Kanë shpresanë. A i siri është në vështërsi, në kanë shpresanë. A i cili ka hum rrugën Kanë shpresan Gjën shpresan Kanë Allahun Kjo kejt vlet Se Allahu eksistan Allahu thët Kullin dhuru ma dha Fisemavati wal ard Kjo është thirja besimtara Allahu thët Thuhu Shikoni Shikoni qijet edhe tokën Shikoni Thët bëjhëpiju Që të thia jeti si Shikoni më shiku Shikoni asia ka kryu Allahu të botën Shikoni qijet edhe tokën Në thët të të bëhë kjo, shemë bëllë i sajës, sikur Allah e ka pregadit për njerin, sikur një shpi, e cila ka kulbën e vetë, qjeli, dhe ka shtratin e vetë, tokën, dhe ka fenerat e vetë, drichus, yjet, dhe ka rrugë dhe në tokë për të të tu, dhe ka deten për njeri unë, e shfridzan, krejtë të flasin, se është një krius, e cili e ka bon për njeri unë këta, dhe në kët o arsjetonin edhe thyrnin thyrjan në një shmëri në Allahut pengambert edhe pengamberi sallallahu alaihi wa sallam. Andaj kër është prit një fshatar, një bedewi, beduin, se që është besëntin Allahut, ajmen atyrën e ti është argumentua mënyrën cëllën argumentuar në pengambert. Ka thonë, Subhan Allah, qoftë Allahut ilarë, ان البعر لا يدل على البعير باغلا تريغوهن سكاكالو كافشا وان اثر الاقدام لا يدل على المسير جورم كيله نيري وقرات فلات صديكوش كاكالو فالسماء ذات ابراج تيلي ما ييتات وروح تشي كا وبحار ذات امواج ذا ديتي مكيت والته وتا افلا دل ذل ذلك الا وجود لطيف الخبير انو فلاتكيتو سيزيستون اي ايورتي ود ايتوري پر چتاجا نطات صتاري م ناتيرن اوبتس نيا قادون الله سبحانه وتعالى اش ارگومنتوا م ارگومنتات تسيلات ارگومنتو ون واد پيغمبرت كور فرراسين باسمن الله سبحانه وتعالى نطات اهل السنيتي كور ارگومنتو هن پر ازيستيمن الله سبحانه وتعالى ارگومنتو هن م ارگومنتات م شينيات سيمبوليتش قا يكالون الله dhe që flasin për eksistimin a Allah subhanu wa ta'la ta Në tëtë të me këtë mënyrë të argumentimet arri njëri u të besën se Allahu ka cilsin e ti të kërjimit dhe ka kërju gjda gja dhe ka cilsin e pasuris dhe të të në vetën e ti është i pasur dhe gjithmonë ka që një pasur edhe as njerë nuk do dhajtë varfarovë kësë cilsin e ti dhe të gjithë tjërë të kanë nevoj për ta në këtë mënyrë njëri u arri besan në allahu, allahu, allahu Subhanu wa Ta'ala. Argument të i dit me të cilën argumentojnë pasus të sonajtët së Allahu existan, është natyra të cilën Allahu e këkryuwe njerijun. Natyra e njeriju të flet për eksistimin në Allahu Subhanu wa Ta'ala dhe njeriju me natyru në ti të pasër besan në eksistimin në Allahu Subhanu wa Ta'ala. Andaj Allahu Subhanu wa Ta'ala që lësë brejë gjibrili ayetet për nga më bërë sallam, ayetet e para i thët iqra bismi rabbik. Lë Ne imërë zotë të tanë Se dhe në totë Natyrën e pengamberi sallëm Dhe natyrën e shtë dhe njërit Natyra e njërit e nje zotën e vetë Edhe i fletë si kur e nje pengamberi zotën e vetë Në zonë e imërë në zotë të tanë Së po i fletë Kushtë e zotë i vetë Nga se natyra e ti Natyra e njërit veç e dinë zotën e vetë është të pa mundër natyra e pasë Vërët nëse ka dhe vijuë Pasë që nuk ka nejtë nat Po kërë kryanë Allahu Subhanu wa të njeri unë dhe kërë lindë njeri, pasi që është lindë dhe rritët, nëse nuk ndohë dhishka përrethi që aprish natiran, natirati e pasër besanë në Allahu Subhanu wa të tala dhe në egzistimin e Allahu Subhanu wa të tala. Andaj, tëtë për nga beri s.a.sallem, namin Ma mevludin illa ju ledu alël fitra. Ska ndë një fmië cili lindë vetëm se është lindë në fitra natyrë të pasër, dhe në tëtë besimit Fë eba Dhu ju hëvjidanih, au ju nassiranih, prindrit e ti, ose e bojnë hebrek, jahudin zirën nga dini Allah, ose nëse jenë prindrit e ti, zjarë putis të adhrujnë zjarën, adhru së zjarën, e bojnë dhe thminën ashtë, ja prishin natyren të të selën e ka krihu Allah, ju medjisanih, au ju nassiranih, ose e bojnë krishtar, mi për nuk këtër, e bojnë musliman, pëse, Nga se natyra e ti është besim Natyra e ti është e pasrë E ka kryu Allah subhanuat e natyra të pasrë dha i beson Në existimin Allah subhanuat e talan besim të pasrë Mi përkomun si natyra e pasrë të prishët Nga rejthe si kur është prindrit Ka thonë për nga bejës Kërështë si ka thonë Fmi prish, në e prishët në të prindit i ti Se qdo fmi në linnë natyra të pasrë Pashtët Allah subhanuat e talan të, të hadith këtë si Inni khalëktu ibadi hunetha Unë i kam kryuë rëbë të mitë pastrë Në fetë pastrë Në besimë të pastrë Fe chtarët humus shëjatin Shëtanat i mashtruën Pas taj i në zirën Nga ruë Dhe të të shëtanit I aprish pas taj natyrën njerit Wa harramat alejhim Ma ahlaltu lehum Dhe u a kanë ba Haram atyra A të që unë ja kanë ba halal Në të të të vjën shëtanit I aprish në riut këtë natyrët pastrët Të qënë e ka kryuë Allah s.w.t. Dhe Dhe qka qka Allahu ja ka bo halal Pasa e gjenë një dijon Duk e bo haram Atë që Allah e ka bo halal Këte e ka prej kuj? E ka prej shëtanit Dhe kjo është i badet kuj? I badet shëtanit Për shak se ka respektue Në atë që shëtanit ja ka bo haram E ka leun atë që Allah ja ka bo halal Ja ka ndalu vetës atë që Allahu ja ka leju <të> Wa emrat hum En ju shriku bi Malem ma unzil bi sultana dhe i kanë urdhërut të mbajnë shirkë muë, të më shashrojnë muë, në atët për të cilën unë nuk kam zbrit asë gjanë. Allahu subhanu wa ta. Në të të të hadirë këtësi i thotë. Se pasi që shetanat i obligojnë ta, i obligojnë edhe me bëjnë i badet, mund më bashët shri mu në i badet, në të tjetër kujtë me akushtu i badetin bashkë me Allahun subhanu wa ta. Kurëse one, të të të allahu, nuk kam zbrit asë gjanë për atë lo Andaj, kjo naturë, në të sëllën është kryu një riu, për këta, Allah subhanu wa tala ka që u për nga më bërët, që ta plotsojnë naturën e njerit. Nga se natyra e ti mundet me njoftë Allah subhanu wa tala, dhe një shmëronë Allah subhanu wa tala. Mi për nuk ka musimë naturën e ti me gjithë rrugën e drejtë pasër, krejtë halalët dhe haramet. Me ditë shëriatin të më më qyshdojnë Allah subhanu wa tala. Andaj, ka nevoj që zbret shë Allahu subhanu wa tala ka që u pengambert me shëriat për të plëtsu këtë natyrën të cilën i ka këriu njerëzit Natyrën e pasër pas taj vjinë thyrja e pengamberve plëtsim e asaj natyrën në të cilën i në këriu njerëzit Rruga e tre në njohen ma Allahun subhanu wa tala ashtë vëth Allahu subhanu wa tala nga se Allahu subhanu wa tala ja mundëson njëriut me njoftë Allahun andaj ka thonë dhunu në mësëri عرفت ربي بربي يعني كم نيوف زاتن تام مزاتن تام ولولا ربي ما عرفت ربي سيكر مستيشكون زاتي ام سكشاموت ميديوف زاتن تام الله سبحانه وتعالى بان مت نيوفتي ما الله ونات سا الله وكفى بربك هاديا ونصيرا ميافتان الله يتوذزو ائصلي بون نيريون ما نيوح زاتن اواث دا سوذيم ياش ندرن على الله سبحانه وتعالى هذه اياه سنديهموسي Nëse Allahu subhanahu wa taala shtait se li e bën njeriu me njoft Allahun subhanahu wa taala. Nëse pastaj Allahu bën me njoft Allahun, kjo është më ato të sele argumente kur njeriu lihet me Allahun subhanahu wa taala, kjo është për argumenta, andaj thmiu beson në Allahun subhanahu wa taala pa i folas kush. Dhe Abdullah ibn Rawaha, wallahi loola Allahu mahtadeina. Pasha Allahun si mos kishin Allahu se si kishme gjet rrugën e Allahut wala të sadaqna, wala salajna. Asë që kishë mi bo sadaqa, kishë mi dhonë, asë që kishë mi falë namazë. Dhe të Allahu subhanu wa ta'la ta, ta ka bo ka dërt, ka udhëzut, ka njofët me vetën e ti. Ka njofët me Allahu subhanu wa ta'la. Ta Dhe pre rrungës me të silën një është me Allahu subhanu wa ta'la, është vetë Allahu subhanu wa ta'la. Edhe pse në këta, ndihmojnë shenjat të cilat i ka lënë Allahu subhanahu wa taala anda ta tala inna fi zalika la ayatin liqawmin yetafakkarun në shenjat të cilat i kemi lënë argumente të cilat i kemi lënë janë argumente për ata të cilët mendojnë vërtet në qiell dhe tokë ka argumente për besimtarë argumenti qater për ekzistimin e Allahu subhanahu wa taala me të cilën argumenton pasusë sunetit janë muëgjizët mreku dhjit me të cilat i dërgon Allahu pëngambar Allah tëtë allëzhinë qalu inna allaha ahida ilajna alla nëmina li rasulin hatta jëtijana bi kurbanin të akunuhu në nar më shrek të thënin pëngambar Allahu nëjë nëka premtua nëka mësu që mësë të besoj më do në të dhëguar dheri sëtëna vjen me një kurban të silin ahazja orri ata me arni kurban me pru at kur ponin me orale zjar me honger me shkri Allah subhanahu wa taala is paying on ber to you ul qad ja'akum rusulun min qabli thui you can all you paying on ber para mu bil bayinati me argumenta corta wa bil ladhi kulthum edhe me kthe se po ja kërkoj tani me katlutumuhum se invetat in kuntum sadikin nesin na atselen po atuni de vërtet Kja jetë të banë qartë se për nga më bërtë kanë ardhë më argumente, më mrekudhi të, të, të cilat flasim për egzistimin a Allahot subhanu wa ta'la dhe sa ti duhet të i drejtojt adhurimi dhe në atë të të besojim se ashkrius dhe furnizus Po so asë të Allahot thotë Ilkale lë havarijune ja Isab në Marijem Kër thënë havarijun të Isës Isaut, ala Isëna Në birit të Marijemit, hëll jësë të ti urabbuk A kam mundësi zoti et Në nëzjila alejna Nje sofër nga qielli me ushime. Qal ittakullaha in kuntum mu'minin. Ta keni frik Allahun ose jeni besimtar. Qalu nuridu an na'kula minha, fa dai ma handra nga yesofurna. Wa tatma'innu kulubuna, that shathuhoh zaimratona wa na'lam an an qad sadaqtana. Za tadim sati vërtet e ka thonë të vërtetën. Wa nakuna aleha min ash-shahidi, za tiemi dëshmitar për këtë. Ta Allah subhanahu wa ta'ala yakasiy. Dhe këto mrekullitë të cilat kanë ardhur, njerëzët më së shumti argumentohen me mujizet, mrekullitë të cilat i kanë zbrit pejgamberëve sa Allahu subhanahu wa taala ekziston. Kuptohet? Dallë ndodhen njerëzët ndodhen në dy di pjesë, dikush e beson këta dhe dikush nuk e beson. Dhe kjo ka ndodhur në kohën e Isaut dhe në kohën e pejgamberëve kur u kanë ardhur mrekullitë, disa kanë besuar, pas kësaj disa nuk kanë besuar. Allah subhanu atëra i të pengamberit, fe inke dhe buke, fe ka të këtë dhibarusullu min kablik, nëse të përgënje shtru në ti Muhammed, pas ketë mrekullive, edhe pas ketë kësaj thirjes, dhe zbritjes koronit, edhe pengamberat e të sërët kanë qenë para teje, kështu i kanë përgënje shtru. Ka të këtë dhibarusullu min kablik, gjau bilbejinati, ata kanë pas ardhë me argumentet qarta, o zuburi, dhe me fleta, dhe me libra, o lkitab ilmunir dhe me libre, عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من نبي من الأنبياء نكوه في نبي بربي في نبي بربي إلا وقد أوتي من الآيات ما آمنا على مثله البشر فتم سيو كان دان أتي أرغمين نتسلب كان بسون يرز وإنما كان الذي أوتيته وصيا نرسى مو مجدان وصييته قبر شده أحاو الله أحاو الله إليه الله ما قشبال مو Fërëgju an e kune e këtër hum tëbi An johmë lë qyama Shpresoj se në ditën e qyametet Ka me pas pasus më shungti Argumenti i pes I cilë i fletë me cilë argumentohen Besimtar pasus të sunnete Se Allah o egzistan është konsenzusi i popojve Kajt popojt kan besu se Allah o egzistan Ska popojt i cilë nuk ka besu Se Allah o subhanu wa ta'la nuk e egzistan Kajt popojt kan besu Sa Allahu existson. Edhe mos raqte makas kan beson. Andaj Allahu subhanahu wa ta'ala natat, "Wala in sa'al ta'min khalaqa as-samawati wal-ardh, kurti pyj kushi ka kriqti e ta'tokos, thon Allahu, la yakulun Allah. Kul a fara'aytum? A fara'aytum ma tad'un min duni Allah? Thu i apshenik te zotrat te cilet pja dhurani pervec Allahut. Min duni Allah. In aradan ya Allahu bi darrin, nesa Allahu don me mabon donje dam donje te keqe. Hal hunna kashifatun darrin? A kan musik te zotrat te ju menaj me hak me largu me pengu te keqe cila don mendot?" او اراذن برحمه اضل الله مما بون دنيه تميه دنيه مشير هل هن ممسكات رحمته اكن منسيه ذات يوم بنغو كل حسبي الله عليه ثم يظلم الله عليه يتوكل المتوكلون نثم بسيتن اتات اسئله بسيطه الله سبحانه الله ولا ان سالتم من خلق السماوات والارض لا شيء كاكريوتيه ذا توكن لا يقولن خلقهن العزيز العليم Kan më thon i ka krijuar nga dhimbtari Allahu subhanahu wa taala i cili din çdo gjë. Po ashtu thot Allahu subhanahu. Kul limin al-ard wa man fiha in kuntum ta'lamun. Thuj ekut es toka dhe çka ka qendra, nëse jeni çka e dini. Sa yakuluna lillah. Kan më thona Allahut. Kul ala la tadhkuroon. Thuj a nuk pokujtoni, a nuk po mendoni. Kul man rabbus samawati wa rabbul arshil azim. Thuj kush es zot i shtat ka çeve. ذا اي ارشيت سيقولون لله كلمه الله قام مثلا الله كل افلا تتكون قل من بيده ملكوت كل شيء دورن كيت استك صندوقي وهو يدير ولا يجار عليه ذا اين برون غدججان غس غاينو كومونسي تبروت اسكوش ان كنتم تعلمون نسينيت كايدني سيقولون لله كلمه الله كتر Kënë fërënë të shëharonë, shakini të i të po ma gjepësi, shakini jo të i ma shëtëroheni pra. Në dhe këtë pove, kanë besu se Allah subhanahu wa ta'ala e gjithësën. Andaj, edhe mushrik, kanë besuën Allah subhanahu wa ta'ala. Andaj, kër kanë bëta vafin Mekë, qabës, kanë thonë, lebejke, la shërike, lëka, o zëtë, përgjige me ti, që nuk e shokë, nuk e shokë, nuk e partënër, illa shë Përveç se Ndo një shokë që e kësë gjithëti Dhe aja është pron e ytja Dhe pron e ytja është Edhe atë që e Nën pron dhe vetën Ajë shokë jetë Kret janë tua thot, Nuk ki shokë ti përveç atë që e kësë gjithëti Për shokë dhe ashtë pron e ytja Ajë shokë jetë është pron e ytja Dhe atë që e posëdon ajë shokë jetë Ajë shokë jetë edhe ajë shokë jetë Këtë mënirë dhe të të të i kanë poshqyrka Allah-u Subhanu Wa Tala mi po kanë besu në Allah-u Subhanu Wa Tala Allah-u Subhanu Wa Tala afletë për popojt të të të vëma juqminu ektoron billahi illa vëhu mushrikun shumim se e njerëzve nuk besojnë Allah-u Subhanu Wa Tala kë vetëm se duke i bëshak Allah-u që dhe të të të të të shumim se e njerëzve besojnë Allah-u mi po problemet që ndronë atët që i bëshak Allah-u Subhanu Wa Tala gjithashtu jehuditë dhe tështu, në ibadet. Allah, por jewditë dhe krishterët i tëxhadhu ahbarum wa ruhbanum arbaba min dunillahi, kan mar pritratavat. Jewditë ahbar pritratavat dhe krishterët ruhban murgetavat i kan mar për Zotra, arbaba min dunillahi, Zotra përveç Allahut, wal masiih ibnu Maryam, dha masiih, thamë Isa ibn Maryam, ibnu Maryam, wama umiru illa liya'budu ilahan wahida. Dersat nuk kan urdhru vetëm se ta adhurin Allahu subhanahu wa ta'ala vetëm. واحدan, La ilaha illahu nukahini tjetër përveçti Subhanahu amma im shrikun Qofti lart aji nga ajët që ata i pashkruj Allahu Subhanahu atë pastesh flet për Isaon Se që faru ka thonë po bledat Wa idh kalë Allahu ja Isab në Mariam Kur Allahu tha o Isa Dhe më thonë ditën e kja mejtët Allahu Subhanahu atëla ju drejtovët Isaot Dhe i thot Ja Isab në Mariam O Isao u biri Mariam A anëtë kultët linnasit të khadhuni A ti i tha njerëzve نرم نموا ذنانان تيما الى هيني سي ديهيني لا تطمع نا درني من دوننا قرس اللهي اساوت قال سبحانك ما يكون لي ان اقول ما ليس لي بحق او زت تيما الى تيو نكم تاكون مو ما فون اتش سستو ورتيت ان كنت كلدو فقد علمت نس كان فون تي ادن نس كان فون اسو تي ادن افه Të alamu ma fi nëfsi, wala alamu ma fi nëfsi. Të e di se qëka ka në vetën dhime, kërëson nuk e di se qëka ka në vetën të anë. Inne ka entë allamun gujubë, të e di shdë gjantë qëka është e fshejhur. Ma kultu lëhum illa ma amërteni bihi. On nuk u kam thona të ju përvecë se ata qëkam ke obliguët të përqieli. Ani iqbudullaha rabbi u rabbekom, u kam thona të jira adhërana Allahonë zotin temë edhe zotin e jujë të atyre të selën të ka odhru zjarët, të selën i kanë thita në uija, kanë besuën në dritën dhe rësiren. Dhe me thonë dy baza. Kanë thonë që rësira është kriusit këqiave, dhe drita kriën të mija. Mirë po të keqës, për rësiren të thëjnë se ka filim, ka filim, dhe se në fund do të dështonë dhe drita do të fitonë, që do të të cilësit e zotit, në se në të pojnë shirkë, ja për Që më të fuqeshe me bajnë, si sa ersira që do të thot që një origjin e lojnë, një besimë. Në të thot në këtë mënyrë, kejtë pojbojt nga këtë bote çarë se besojnë Allahun Tala, në, në Allahun Subhanu Atala. Ne eksistejnësë në Allahun Subhanu Atala dhe kjo është argumen për njerëzitë se Allahun Subhanu Atala eksistan dhe sa i është kryus dhe furnizus nga se kejtë popojt nuk ka populli cili nuk ka besu në këta. Po është të prej argumenteve të cilët argumenteve të njeriu Apo besimtari, pasu si sonetit, është arsia, është ndosh Allahu Subhanu wa ta la thët Amkuliku min gajri shi'in Në të të ka përdorë Allahon këta U ka folë njeriu e së me mejnën të cilën aji Epo sedan dhe ka musita këptan Thët, amkuliku min gajri shi'in Am humul khalikun A janë kërjuë ata nga asë gjaja A patë janë kërju së dhve dhvetes Amkhaleku sëmavati çit dhe tokën bel laqinun vërtet ata nuk besojnë Allah subhanahu ket ayet në formë pyetës ka mir po as mohuse i thot a mos janë krijuar ata nga asgjëja në ata nuk ka zot i si cili i ka krijuat janë krijuar ata a mos i ne krijuat kjo aspy në formë mohuse Allah subhanahu tra i pyet dhe dita a humul khaliqun a patën krijuar vetë vetës njerëzit nën këtë monir argumenton edhe pasues e sunetit Tha Allah ekziston. Sepse pasi çdo asnjëna nuk është, nuk ka mundësi të thotë njeriu se është krijuar nga asgjëja, as nuk ka mundësi të thotë se ka krijuar vetveten, atërmbeça dikush tjetër e ka krijuar atë, ai është Allah subhanahu wa ta'ala. Mi pakoh, matej personi Zot, Allah thotë: "Law kane fihema alihah illa Allah la fasadata." Sikur kishte pas Zot, më shumë se janë këtë monijë ju flet njerëzve. Çarësia shëndosh shumë letë e gjin. Eksistimin e Allah, subhanu atëra dhe besën eksistimin e Allah tha, Si kur të kishë pasi një tjetër përvecë Allah, të zotër atjir Do të thëtë si kur të ishtë shkanë, ma shumë se nja Ishte shkatruë, isha ka kriwa Allah Qijetë dhe to ka kri të ishtë shkatru Munira argumentimit, se nëse ka ma shumë se nja Ose do të jenë të pulqim Ose do të këtë khilaf, polemika me në zvete Nëse ka polemik me satyjë dhe zotrave Ose ma tejë për në senë Në të të gjithë një një prej atyra Do të veprën A të që dëshëron në një send Me një gjo Se cili të kryin dëshiren e vet Që ka të dënë me kry Dhe se ndohë dëshira atyra e kondër Ska musin një vend Të kryin di dëshira Ska musin Në të të vjenderi Të shkatërimi Ose Që të dy Most kenë musimi krye dëshira e vet me një gjë. Të do thotë bjen, do thotë ose kanë munësi, që djë zotrave, djë gënë, ka mundësi, por se të krihet dëshira dy zotrave, dy dëshira kundër ta njëjtë gjah, automatikisht vjen te shkatrimi, s'ka mundësi të ekzistojë. Do thotë kjo flet me një hap dhe foshë s'ka mundësi më pas më shumë se një Zot. Ose asnjëna prej tyre mos ketë mundësi ta krijojnë dëshirën e vet në një gjë. Mos ketë mundësi. Të do thotë mosi s'ka mundësi, s'ka mundësi me kon zotra. Kësaj ndohet deri te polemika mashtyra. Ose atëta, njëri të ket mundësi ta krijon dëshirin e vet, mundëitën e tij, ndërsa tjetri mos ket mundësi. Atërcka bëhet, i dyti s'ka mundësi mbulogarizat pasi që nuk ka mundësi me krij, ndërsa i pari i cili e krij, ai është Zot. Prap vjen kuptimi i ajetit, nëse ka më shumë se atuj, nëse ka lawkana feh ma'aleha illa allah la fasadata. Tuin nëse kish pas më shumë se Zot, ishte shkatrru. Nëse kish pas më shumë se një Zot, ngirimën e qiellit dhe tokës, ishte shkatrru edhe qielli edhe toka. عنداي الله تات تط... ما اتخذ الله من ولد الله نك امر فمي نك فمي وما كان ما هو من اله اس شكون ذي ذات تيتر تشقامار باش متا اذا لا ذهب كل اله بما خلق ولا على بعضه ولا بعض اظهر ذنيون يكش تشكو ما تات تشدشيرون ونيوني تيترن اكشن لوفتو نيوني تيترن اكش بي زوترو سيغور كيش باس مشوم سنيزاط مشوم سنيزاط Ose, në gjë njënën e kish kryatat që kish dashët Në fuqinë e ti Dhe me kryesë në kryesa Ose kish në sulmunë njën i tjetër Njënën e kish në bizotru në bitjetër E para Qënë dhejën shkatërim Në jënë përmisim Dhe se Allah o thadë Por shakë se kish në rabë polemik illallah, Si korë dë gjë njënën e kish dajën e krije dëshirat e veta Kish pas ma shumë se njëzat Kish arderi të shkatërimi Dhe somunira ditë që ka vona Allah, njëra tjetrën ishin mundu me bisundu. Ata që kishën dëte, njëani me vitu tjetrën, e që do i të njohin kish me Zot jo tjetri. Dhe sco munsi i marrësia e çëndosh me besues se ka më tepër se një Zot. Në të arësia e çëndosh, marrësia e çëndosh, mundohen pasusë te sunetit, më argumentua se Allah subhanahu wa taala është i vetëm. Dhe ta ata është argument dhe monira argumentimet për ekzistimin e Allah subhanahu wa taala. Në thot, këto janë gjasht argumentime me të cilat argumentohen pasus të sunetit. Dhe me këto gjasht mënyrat të cilat argumentohen pasus të sunetit, arrinë deri të njohja Allah subhanu wa tana, njohjet pastrë. Për dalim nga filozofat dhe thyrsat e tjertë të cilat nuk janë pasus të sunetit. Nga sa ta thrasin besimin Allah subhanu wa tana dhe bas tjere e morrin vetëm se logikën, dhe kasmatej. Andaj, njeriu mund të afro deri në një xot për bashkë, ajo është ekzistimi i Allahut subhanahu wa taala, edhe kasmatej për s'kan mundësi t'i japin. S'kan mundësi matej për t'i japin. Nga se, kur të arrin deri te besimi në Allahun subhanahu wa taala, në ekzistimin e Allahut subhanahu wa taala. Çu jveprojn filozof. Duke mos supazuar Kur'anin dhe Sunetin e të hirën e pejgamberit, athar ntwar munira ka munsimi argumentojnë njerëzve emrave cilësitë e Allahut subhanahu wa taala. Kormendi anjërit Skodorate. S'ka mundsini me mend njeriu mi argumentu cilësi të Allahut përveç se me më monigramin e tij rres pejgamber Allah. Ndërsa ata nuk kanë as filozof thirrjen në ekzistimin e Allahut subhanu te ta thirrjen e pejgamberdha, mo për këtë i gjejmë gjithëta sekte të, të cilet janë bazue, duke filluar nga Mu'tazilit, edhe Jahmi, Esh'arit, Maturidi, gjithë ata i gjejnë dalalet. Pse? Baz në ekzistimin e Allahut subhanu te e kanë marrë median dhe në mundu me argumentu këta ato që thaqojnë me mend, andaj i xhense shumë prej cilësive të Allahut subhanallahu teala i mohojnë nga se kanë mundsi me vërtetuar mend me mendet e tyre. Dhe këtë në këtë mënyrë, njeriu mundot me dal ndaj humbje. Do të thotë kjo është mënyra argumentimit për Allahun subhanallahu teala te thirrset apo pasues e sunetit. Dhe në këtë mënyrë i obligohet muslimanit me vazhdu thirrën e tij dhe në këtë mënyrë mbet rrugën e drejtë. Prandajse nëse merr bazë në argumentimin kur argumentohet për Allahun subhanu te ala vetëm logjikën e tij, duke mos iqitë thirë, thirrjen e pejgamberëve që janë thirrur, duke mos argumentuar me atë që ka thënë Allahu subhanu te ala për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, duke mos ia ja përshkruajtë Allahut atë që Allahu ja ka përshkruar, vjen deri në një shkollë në të cilën do të më fol për Allahun dhe për atë s'ke mësimi më fol vetëm se me wahj me shpallje dhe nëse flek më mand vetëm se dal ndalalat. Humbja, për shkak se është rrugë e mbyllur, pse nuk ke mundësi më e ditë vetëm se mëspade nga qielli ose me atë që ka ardhur nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam etj të di rrugën se i ke mbyll në ke marr nga këto dy burime argumentimin në Allahun subhanuhu teala atar meni har den dalalat sikur të kandat edhe sektet tjera andaj pasuesi të sunetit bazohen në atë që ka thënë Allahu edhe pejgamberi sahasun sunetin e tij për argumentimin për atë që e them për Allahun subhanuhu teala ndërsa sektet tjera nuk e kanë bazë këtë mua për atë dhe kanë dhe ju, dhe nuk kanë mundësi me ta përshkruajnë dhe me ta cilsuar Allahun subhanuhu teala dhe me me të njohëft me Allahun subhanuhu teala ashtu si na ka mësuar Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, domethënë me kaç përfundon rradh tauhidit rububiyah, ndërsa ndërsa ne arsimin insha allah do të flasim për shirket të cila kanë ra apo njerëzit të cilët i kanë bëur shirk Allahut në tauhid alrububiyah muniron se si që na ra paske mos njohjes këtij lloj tauhidi تتسنن نقله بره قراني والسنهي فسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا, إلا انت استغفرك واتوب اليك